Uit hey, die hart van die boer Toon het daar om vier namerig Sam met Kori Goeiemiddag en hartelike welkom by my program uit die hart van die boer baie dankie vir Betsy en vir Cathy met die heerlijke programme vandag dit was so my een om so lekker te werk en saam met julle te keir en ek hoop jy gaan nou nie net so lekker saam met my keir soos ek vandag saam met Cathy en Betsy gekeir het Ek wil nie noem, voordat ek voortgaan met die program, wil ek noem die radio raak nie betrokken by politieke of goedstenselige argumenten nie. Die artikels en materiaal gebruik in die programme is ook nie noodwendig die zinning van die betrokken omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of die berichtskrijvers en die radio geef berichte en nieuws die ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda en natuurlijk word die programma aangebied in samenwerking tussen netradio SA en FM Stereo en vandag op my program, sy spijskaart, het ek hierdie paar interessante ding en eerstens geselslik so bykie oor die boer, wie die boer, waar kom my vandaan, Dan praat ek oor die klein vroukie Katie wat uit die Verenigde Koninkrykie was om bekie bewusmaking te, te doen oor plaasmoorde, wat so bekie stiefbehandel was. Dan kyk ek ook na die landelike veiligheidsplan van TLESA en plaasveiligheid. Maar kom ons speel eers, of ek speel is dit lekkie van Adam Tass wat so gepas is want toe maak die vader een boer, geniet omstaan so met my. En het neergekyk op sy skepping en besef dat die iemand sal moet maak wat kan omsien na die aarde. A gewone man sal nie doen nie. Het sal een man moet wees wat voor die son kan opstaan en met sy hande in die grond kan werk. Een man wat nie omgee oor die ure van die dag as die son die sweet van sy af afbrand nie. Een man wat kan draadspan, kampe bou, water kan soek en vry dieren breng. En met sy grof gewerkte hande die sweet van sy wenkbrau kan en verder werk. En toe, maak hier een, een, een man wat sal opstaan in die nacht, om sy biereman te help veerslaan. Een man wat nie skroom verbloed, as hy sy vers moet help kalf. Een man wat die klippe uit die land kan ploeg, en die potentiaal sien van een groen oes, wat het eens kaal en dorm is. En toe, maak ons vader een boel. Een man wat nie wankel, as droogtes dreig, en plaam oorval Een man wat een syk dier kan dokter en blijf glo dat hy hom kan red. Een man wat met voorbeeld lei, so dat sy sien ook eendig kan sê, Ek wil een man soos my pa vis. En toe, maak ons vader, A boek. Adam Tasmeet to maak ons vader boer, en natuurlijk is die boere die mense wat die voedselsekerheid in hulle handen nie eet, en ook natuurlijk is dit die mense wat die grootste binnenlandse broektoe inkomste gehad het, wat die land gedraaid in hierdie onstabiele financiële situasies van die land om verkeer. Dankie aan ons boere. Eerst op my spijskaart het ek dan ook gaan kyk, na die berigje wat verskyn het in Tel ESA se webblad, toe maak ons vader boer. Boer is in weese een landbouwbezigheid, maar in ons gemeenskappe het het ook ‘n volk geword en ek het bykie daarna gaan kyk hoe die boer of die boere een volk geword het. Wie is die boer word die vraag vraan. Onder alle nasies vind die landbouwers boere of famers, maar in Afrika het daar een enieke volk onder hierdie term ontstaan. Dit verwys spesifiek na landbouwers wat hulle onttrek het uit Engelse of koloniale oorheersing. Die voortrekkers het ontvlug in die Kaapkolonie en hulle gevestig noord van die Oranje Rivier, die vrije wereld, die wereld sonder oorheersing van anner oor die boere wat toe een vrije volk was. Die vrije staat was Litijste, Vry van alles, maar dienaars van goede vaders, die, Vader, die grootskippers. Amal was landbouwers en vandaar die naam boers, a boervolk, glad nie ‘n ras gedrewe, ras nie, want as jy het oopvlak vla, kree blank, wit, duister, fransman, nederlander, kleerling, portugees, swartes, boesmans, en kooi, san, en ons kan eerie boer beskryf as die brein in Afrika. Nogtans is daar een gevoel van patroisme, waar jy met boer soos ander, boere en nie nie soos in Afrika wat traditioneel voedselplant vir salvoorsiening nie. Die stel van die ander boere is dan wel van Europa. Europase boere moest aanpassings kom maak om in toestande van Afrika te boer. Vandaag verwys ons nie meer na die voortrekkers nie, maar na die kommersiële boers. Ons kyk so bykie na geschiedenis. Die boer moet ons vandag ondersky van die boervolk of boervolk. volk. Baie mense word vandag groot in stede en verloor hulle wortels. Hulle word groot in racisme en toestanden waar die witmense se geskiednis nie erkend word as die ontwiklaars van sydelike Afrika nie. Nee, hulle word eerder as die raciste en siedlaars in Afrika uitgemaak. Traditioneel was die swaartes verdeel in stamme wat in die berge oorlog gemaakt het. Daar het hulle mekaar uitgewis. Hulle was nie deel van die politiek soos vervat tussen Nederland en Engeland nie, Hulle was nie deel van die vlug en die oorlog tegen die machtige Engeland wat ons allemaal oorheers het nie. Dit het echter die leemte gelaat vir swaardmense wat nie deel van die koningstelsel wil wees nie. Hierdie groep was nie meer verbind volgens taal en kultuur van die stam nie. Hierdie nieuwe volk wat ontstaan het, het geen politieke stelsel gehad en was oorheers ter wat mense. Verwoord word blameer oor apartheid, maar dit was nie een beleid wat hy geskip het nie, maar wat reeds bestaan het. So was die Koza en die Ooskap, die Basuto en de Soutu, die Swazi in Swaziland, die Zulu in KwaZulu Natal. Hy het dus net die gegewe gehand af. Maar waar het dit die nieuwe swart volk gelaat? Hier die nieuwe volk, wat nie etnise heerskapie wil aanvaar, nie, was ook nie toegelaat om deel van die wit volk te wees nie. Die wit volk was nie meer geseen as die goeie ontwiklaars in Afrika nie. Nie die wat Duitse of Nederlandse bande het en Engelse oorheersing beveg nie. Nee, maar die raciste in Afrika word alle beskou. Kom ons kyk een bykie na <coughs> jammer die toekomst van die boer. Maar voordat ons daarby kom, kom ons luister eers nog een stikkie lekker muziek en ek het vir ons op die draai tafel een lekker Afrikaanse liekie, ou rijpaard, hier kom my so lekker stikkie voetlos maak voet muziek, ou oh, ruipaard, en ek ek verder na wat die toekomst van die boer daarna uitzien, ons kan nie die geskende sommer net vergeet nie, nie die skending van mense rechte nie, nie die oorheersing van een volk van ander nie, ons moet altyd aan ander gaan wat ons onszelf gaan, so dat elke mag studeer in sy eie moedertaal, en volgens sy eie kultuur, of soos hy verkies. Dis, indien die jou kind in Afrikaans opvoed, wil hy graag hee, hy moet in Afrikaans studeer. Vandaag word amal nie dier die Engelse oorheers nie, maar dier die saafde nieuwe swaad volk, volk wat vorien nie een regering van hy gehad het nie. Die etnische groeperings bestaan nog steeds, maar hy aanvaard die nieuwe regering samenstelling. Niet die dagelijks besluite en propaganda nie, maar die beginsel van democratisering. Die plaaslike regeringsvlakke is echter groot probleem. As daar een geblaf in die parlement plaas vind, skeel dit maar min. Die toepassing van die grondwet op plaaslike vlak is echter 'n totale mislikking. As die zwartman vandag by die witman steel dit reg, as die witman dan die zwarte vang, is dit raciste so kan jy net mislik en geen toekomst bou nie. Dit beteken dat racisme in die plaaslijke regerings vlakke hoog getuivier. Mense word opgestook, finansies word vernietig, gebouwe word vernietig, standbeelde, infrastruktuur, beegsheidstandaarde, korruptie, haat, moorde en diefstal. Geen toekomst kan op hierdie manier gebouw word nie. Samenwerking tussen groepe, of nazies, het duidelik mislik. Nou is die vraag, hoe en waar jy begin word by die boer om weer terug te keer na God die Vader, saam te werk in die blinde star tegen kleine kere nie. Dan die volk wat ons wys verwijs na die wat, die wat hulle kan vreden, en met die geloofde volk die volk sonder heersers, sonder vereenwoordiging op regeringsplakke, die volk sonder thuisland, aardland, die volk wat afgebreek en slegge gepraat word, die volk wat op plaas vermoor word, die volk wat beroe word van alles wat hy opgebouw het, die volk wat alles vandag deel met amal so sy skole, sy universiteite, hospitale, klinike, stadssale, menspaliteite, paie lichavens, spoorleine, beestgede en alles en wat nog. Maar ook die volk wat nie meer seggenskap mag beoefen oor al die sake nie. Die volk wat weer moet leiding gee, die volk wat weer kan opstaan, nie om oor ander te regeer nie, maar nie oor homself. Die wat saam met hierdie volk wil groepeer, die volk wat weer sy rechtmatige plek in Afrika moet neem, die volk wat weet hoe om te ontwikkel, hoe om my toekomst te bou, die volk wat van Afrika is en Afrika verstaan, die volk wat weer Europa, Afrika met Europa kan versoen, die volk wat sy God kan dien, die volk geboore in Afrika, wat nie net vir hom saafkost produceer nie, maar vir amal. En toemaak die vader een boers. Hierdie stik het ek gaan, kry op t l e -S -S en dit is so waar. Voor my spijskaart het gaan kyk na grondvoog en weiding en grondvoog vir al tenis die droogtetoestande. Maar vir ons daarby kom, eers nog een liekie en ek het vandag oortree oortre ek, ek een bykie terdeels en ek het vir ons een uh, 'n van nog nog 'n van Adam Tas reën op die draaitafel, ek kom hy. Verstee die drome van jou hart, en is kar van 'n kromme hart. En ek hoop is 'n swaarkwolk, 'n ibl. Want ek steun vir jou die donder weer, op 'n versaring se En ek bid dat hy sy pad huis toe onthou. Een van jou zondagse gebeden, met zorgans verhoop en zorgans vervreden. En ek worstel me die engel en die nachtse smartste eeuw. Vra Jesus vergenade, en het heil van jou weer inste. Saad het jy saad wat jy die jou mond plant, tot by Godse ooren rank, Leer galm, in die hemelse plafoon. La die vonkel in jou oe, jou leina, carnaval waar ligies En al die happiness jou daar verstom. Laat jou dagbreeks onderkommer kom, Jezus er Godse zonneblom, En die zandig zachtkens op jou skullers M'n skin is die laatste in, wat God mag vrouw me joh te zien, maar die woorden is de bloedsbeledenis. En ek neem vir jouw zondagse gebeden, het ochtends verhoop en de zandends vervrieden, en ek worstel me die engel in en die nachtse zwartste eeuw, vrouw Jezus vir genade en het eind vir jou. En ek leen vir jou Sondags gebede Met sorgens Verhoopens aan Soekvrede En ek worstel Met die eil Op die nacht Die zwarte dier Van Jesus Van genade En aan hy Ademtas met reen, en natuurlijk, so van reen gepraat, wil ek nie noem, dat die boere en die oosnie weeskaap, sikkel geweldig met, voer vir die dieren in famers uit SA, het oor die 2000 bale voer geschenk gekry, die trok staan dan reg, daar word nie gewagd, vir geld vir diesel en dit moet uit is al by mekaar maak, so ga is moendlik om vir daardie boere daardie brood nodig vir te verskaf, so ons vraag, hou jou hand en jou hart oop as <coughs> <Es> kies toch <coughs> baie jammer hou hand en jou hart oop en denk daar aan om a paar hand te skenk om daardie diesel geld op te maak, dit is Uh, nie wensgevende maatschappie vormers uit, so enige donatie is belasting aftrekbaar, jy kan dit terugveral van jou belasting af bezighede persoonike skenkings sal waardeer word, ek speel net een stikkie oor hierdie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 You can donate via PayPal or make a direct bank transfer. And you can also go to www.gogitfending.com forward slash Formas8SA Or you can contact Patrick at Formas8SA at yahoo.com or Patrick at neatradiosa.co.za. We thank you in advance. Let us make it happen. Thank you so much. Daar heet dit, vrouw V, dit is een nie non-profit company, enige skenkings is belasting aftrekbaar, help asjeblief daar. Dan ek verder gaan kyk na die erge droogte droogteplanne vir 2018. Erge droogte is sekerlik elke boer se slegste toestand waarin hom self kan bevind. Ons voorzien wel dat daar reen met ty sal wees met min. Ons moet nou voorziening maak vir die pad voor toe, want ons kan stry oor die tye, maar droogte kan jy kry. Die eerste stap is natuurlijk om te beplan wat jy doen as die erge droogte jou tref. Ons het reeds gewaarskie onder die voorspelde droogte dat het op pad is en hoe ons moet beplan. Nou moet die mens so negatief wees om te beweer dat jy niks kan doen nie, ook nie dat alles nie kan werk nie. TLE sê, ons het reeds in verskye erke droogtetoestanden geseen dat daar boer is wat die droogtes oorleef. En dan natuurlijk is daar kykje wat gedoen kan word. En hierdie kennis deel ek dan ook vandag met jou wat ek gaan uitgrawe het, oral op die verskillende mediums op die wereldwee web. TLE sê, met die eerste waarschuwing het hulle, hulle ledige maan om hulle vee en volt te verminder vroegteidig so dat jy geld het, wanneer die erge droogte jou tref. En, hulle sê, ons het nou reeds gesien, dat veral al maar die prys bekom neem. Nou kyk ons weer, hoe kan die mens hier die erge droogte oorleef? Wat die aanbeveel is, in jou beplanning is dit van eiterste belang, om die wintermaande beter te benut. Ons verwacht meer regen, En die winter en dis minder in die somers. Hier verwees ons natuurlijk ook na die centrale dele van die land. Die winter is koeler en gevolgelik benodig jy minder voog. Dit is dus raadsam eerstens vir enige plantings om verkieslik winterproduks te plant om so beter te vaar. Dit mag bijvoorbeeld beter wees om jou diere japanese radijse in die laat februari te gee en begin maart te plant as vir groentevoer of vir baal in die somer. Dan is bome en of stryke baie meer droogtebestand as aanplanting soos gras. Graan is ook beter as winter gewas vir al as jy jou risiko wil verspreid hierdie jaar. Jy plant net jou beste lande as jy nie weet hoeveel wanneer en waar het gaan reene. Jy plant nie droogtebestandige wasse. Raak ook ontsla van al jy onnodige arbeid en snu jou uitgaves tot onder die broodlijn. Jy sien daar is baie om in acht te neem. Dan slik ook natuurlijk aanbeveel dat daar aangesluit word by die groenvoerprogram om dier te laat produceer, maar ook hoe om net jou kar en het laat oorleef, tydens die erge droogte, soos het ons nou beleef, sê T.L.E.S.A. Een ding wat jy nie moet doen, is om moedverlore, langs moedverlorese vlagte te gaan sit nie, sonder geld en sonder hoop. Daar was een story wat een man op Facebook geskryf het, Meneer X. Ek lees die stikkie voor wat hy op Facebook geskryf het. Hy sê, dit is net so na 430. Die son het, begin stadig met die nacht uit die kabel, om sy plek vir die dag in te neem. Dit is doodstel buite, die volkies is al ankel weg. Evers ver hoor ek een honder aan, wat Maries die nieuwe dag aankondig. Net geswee lek en rond trol in die bed. Ek moet opstaan, denk ek, maar ek het nie die kracht om hierdie dag te groet neem. Misschien ek al eers bid, Heere, met ons geen vorm, van woorde in my kop neem. Skier word die matras kliphart van die laken en brand my uitgeteerde vel. Ek sta aan traag op. Was my gesig en kyk in die speel. Voor my is ‘n vreemdeling wat na my terugstaar. Vraand. Ek het drie weke laas geskeer. Die grijstok nou oorgeneem en ek sit my hoed op en stap na die kombij sy die koffiegetel op die gastoof. Ek skrik hier waar ek oor die onderdeur van die achterdeur tier en die vlaktes in, toe die ketel aankondig die die waarde reg is om koffie te ontmoet. Sal ma volgens soa drink, die botel melk is klaar en blommekie, ja ou blommekie, sy het laaswek al moet opgegee. Ek sit maar stadig en teeg toe Annikie inkom en vir haar koffie ingooi. Die heren sal sorg met man, ons net moet net moethouw. My koffie het bitter geword en die trane loop oor my vrouwse wang as ek die achterdeer opstoot. Die reek van dood kom die vlak hier in die vleels van my nees. My spoed is min. Ek gaan maar die verlepte groente tankie nat lei. Die reen in die tank het la is laas jaar al leeg. Misschien kan ons vandag een snyselkie bone in die sop gooi, denk ek toe die skarrel om plek te soek, om hierdie droe door die aarde in te duik Daar is tomatie, ryp, ek sal hom van ekie gee, sy so lieve tomaties op het toe Maar met die depresie kom sy eindelijk meer uit, nie meer uit die huis uitneem. Ek sal die brood koop syk door toe gaan. Ek moet weer voerpille gaan koop vir die re. Maar die diesel is min. Ek het gister probeer om die laaste bykie uit die ouw trekker te tap. Ek het gewonder of al Piet handel vir my nog op die boek sal gee. Vandaag stap ek vel toe. Onder die peperboom dier vat ek die stofpad langs die kronkeldraad na die lang kamp. Tap het die boerboel draf so skeef skeef saam. Een valmeerkat kom gooi sy stert hier vlak by hom. Tap het ding daar in om hom te verviller maar besluit liever daarteen. Dit gaan weer die dag van rekords wees. Die zon brand warm op die zweet van my vel, en ek kyk op na niks. Ek trek my hoe, hoe dieper oor my oe. Hoe nader ek aan die kameelboom kom, waar ek voergooi, hoe stadiger loop ek. Die beeste wag al. By die boom stand hulle nader, en ek sien vraag in hulle oe. Het jy vergeet om voer te bring? Dit is na drie dae. Woorde van my bees het ek nie meer nie. My lichaam begin rik en op my knie skree ek, Heren, hoe lang nog, voordat jy die hierdie, hierdie leiding wegneem? Die trane raak deel van die sand. En hierdie verhaal maak my baie, baie, bewo en baie hartseer. Kom ons luister, nog een likkie, en ek het vir ademtas weer eens op die draaital film met manna vir die boere. Kom ons geef vir die boere manna, hier kom hy. Es lang sy op na die berge waar sy hoop vandaan sal kom as beloonings to die Heere die reen oor die oor die zon Ihr rockt so a Dice go. Herein met in die synke klop En kyk wie Staan u saam jou Kyk wie sier achter jou Dis die Heere en sy mense Ons bedreen tot die Bunne jou Steer manna Vir die boor Manna Vir die boor Steer manna vir die boor Of er tranen op die altaar, wat ons handel saam sal boog. En jy is nie al eenie, ons is handel achter jou. Ons sterke raas ons saamstaan, met een stem vraag ons nou. Adam Tasmeet en manna vir die boere, en ek kyk nou na die voorkom en uitmergeling. Jy sien dit is hierdie toestande wat ons boog om te voorkom, maar is dit so makkelijk? Natuurlijk nie veral al as die finansies begink nou, in plaas van die dieren om aan iets te kou. As ons besef dat erge droogte opdrangde pad is wat geklimmet woord, dan is dit toch raadsam om koppe by mekaar te sit. Let op ons groenvoerprogramverkoop niks, die TLSO. Oh. Ons deel net indichting. Om in te sluit kost die boer 900 rand wat nietig klein is as jy die ander kostes en skoolgeld in acht neem en die geld gaan om die stichting om verder te ontwikkel. Ek het verder ook gaan kyk Nou wat erdworms doen, ek het al in die verlede programmetje gehad oor erdworms en wat erms, erdworms doen vir mense grond en veral al vir die droogtes en ek het een paar jaar terug met een navorser gepraat wat navorsing gedoen het oor erdworms en hoe erdworms kan veroorzaak dat die mense in die droogste grond kan boer hy was baie geheimsinnig oor sy geheime, hy weet nie graag deel nie, maar ek het gaan kyk na al die type van dinge. Maar voor ek beerdworms kom, wil ek kyk na die grondvoog en weiding. Ons kyk na grondvoog wat vir altydens droogte toestande daar is. Die belangrikste vir die boer is om nie te oorbewein nie maar hoe gemaak as die gras min raak en die winter is nog voer. Behalve om jou vee vroeg tijdig en te kort is dit noodzakelik om 'n lek soos wonderlek te gee. Dit sluit hier een voet en jou veld spaar. Dan is dit ook kritisch om jou veld langer as 100 mm te bouw. In die somermaande moet die veld boe 200 mm gehou word, so die grond en die koelte vir gras gehou word. Die verdamping van die grondvoog is tot drie keer meer as die grond nie die koelte van gras het nie. Die grondse temperatuur stijg in die warmzon en veroorzaak die grond vinniger verdoor. As het evens reen is daar geen grasboele in nie en die reenwater sal vinnig wegspoel. Dis in die spreite en dan die nog minder grondvoog en nog minder gras. Gras reem die water en veroorzaak dat reen water meer in die grond intrek. Dis meer weiding, geen nog meer weiding. Bemesting kan ook oorweeg word aan die begin van die re reenseisoen en dan kan ook gekyk word om kanola te plant vervoer in die wintermaande. Ek kyk na vog in grond in die lande. Ploog bou meer grondvoog as dit reen maar ongelukkig verdampt die grondvoog ook meer wanneer dit min, minne reen. Die geleerders waarski dat tot 70% voog weens verdamping plaas vind. Die suiver van geploegde grond is ook, nie, is ook meer veral as daar diep gerib word en dit is so 650 mm. As jy watertaal vliet sal dit in droogte iedere ieder help om voog te behou as vir dit sal bijdra tot versryping. In die geval van geen bewerking het jy weer een probleem dat die water eenvoudig wegspoel in die spreite in en gronderoosie kan veroorzaak word. Al dis proewe in laarheenvol gebiede of sy soenheid bewys dat deklaag die beste opbrengste lewer Ons kyk nou na deklaag bewerking, eerst is die voorbereiding, Ons kan begin by rip of diep dieptand bewerking, dit is 450 mm, ongeveer 3 maande voor plant uit. Die uitsluitse doel hier is om die reen wat wel val in die grond te laat intrek en nie na die spreite te laat haar nie. Die enigste vraag is of jy een tweede keer moet rip net voor die plant. Dit sal echter bepaal word hoe vinnig die grond verdig nadat dit gereen het en Die ander doel van die rib is om die grond los te maak, sodat die wortels van die plant vinnig in die losgrond grond en vocht kan groei. Hier is dit noodzakelik om die saafde te plant as waar daar gerib is. Die slim manne gee die volgende diepte bewerkings volgens gronde in, in die raije in. Hulle sê minder as 15% klei, brein en val, lichte sandgrond, moet jy so 500, 250 mm tot so 400 mm diep bewerk. Dis in 15% en 20% klei, bruin en vaal sandgronde bewerking daar so 200 mm tot 300 mm diep. Dis in 20% en 30% klei, rooibruin en valsandgronde, leemgronde, die bewerking so 150 mm tot 250 mm diep. Maar moen nie klei te maak nie waarschie hulle. Dis in 30% en 35 45% klei, swaar, rooi, klei gronde is die bewerking so 150 mm tot 250 mm diep. Meer as 45% klei, klei gronde, daar is die bewerking so 100 mm tot 200 mm diep. Ons kyk nou na plant. Poog om dieper te plant tydens droogte as normaal. Die boel laag beskik normaalweg oor genoeg hitte vir ontkieming, maar tydens droogte is dit nog warmer terwijl die vocht te min is. Dieper plant veroorzaak dat daar meer vocht is en voldoende hitte. Kanola moet echter vlak geplant word. Kinsmis word verminder om kostes te bespaar en word so 150 tot 100 mm skyns onresaat geplaas, normaalweg so 70 mm skyns onresaat. Topbemesting kan toegeweed dien word as die reenval dit natuurlijk toelaat. Minner ploegkoste en minner kinsmis kan veroorraak dat daar minder verliese en dus meer wins is. Um, goeie stikkie raad daai. Volgende is vochtbewaaring. Nadat die plant opgekomen het, is dit weenslik dat die grond in die koelte van die plant staan. Dit kan verbeter word door die richting van die land as ook die stand. Vinnige groei in die somerwaande kan help, maar tydens droogte kan die zon nie te erg wees. Die diepte, of die type van die grond, sy dreinering kan vinnig wees, wat die grondvoog vinnig laat daal Plat lande sal ook dus beter wees. Plant nie jou beste lande, dit is jou eerste keuse. Daarna kan gekyk word, oor hoe die grondvoog effectief benit kan word. Windermande benodig minder voog, omdat die verdamping minder is. Onkruid en deklaag, onkruid kan bespuit word, en een spuit achterop die bakkie kan minder vertrapping gee in reie wat na mekaar is. Die aanbevling is echter deklaag bewerking. Die deklaag kan met platskovels bewerk word, die idee hier is om die onkruidse wortels niet onder die grond af te snij, terwijl die grond niet op en af beweeg. Die grond word dus niet soos met een swaalsterd opgegooi nie. Die grond word dus ook losgemaak, so die reen kan intrek en nie wegspoel nie. Omdat die grond nie om in oop gegooi word nie, behou jy die grondvoog, bewerk volgens die grondverdichting en die onkruid sy groei. Daar is nog hele paar ander, jy is ingeskakeld by Net Radio SA wat uitstaai in samenwerking met FM Stereo. My naam is Corrie en ek keir met jou Tot 6 hier En hier is rijd Dylan op die roodtafel Met hier binnenklop Boeraard geniet op Al het ek nie plaas nie Ek ry daar in my BMW Want my pa Was moeste arm Om my plaas Voor my te gee Nou bly ek op die dorp, en ek vry maar een biekie rond, want ek kan nie meer wacht nie, om my goeie pa te word, want hier binnen, hier binnen, hier binnen klop het en voor boere vrou. nou sit ek in die kroeg op verlange en ek wonder waar ek haar gaan kry die bak gaat boere bekkie wat in my eie taal kan vry want hier binnen hier binnen hier binnen klop boere hart ek soek nou boere Ar-te-fart i Kans kan soen Met die mooiste topie En die kortste rokkie Wat alles vir my kan doen Want hier binne Hier ben Hier binne ben en bloed so verloor hier ons sporen dwaal dier tuin ons voeten hou maar ons hart brand soos vir ek staan by u soldaten maar ons loop in cirkels hier ken ons koordinaten kom haal my dan as jy dink my tijd is hier ek het een klein gebed na een groot adres ek het Jonah 2 vers 4 tot 6 ek het een red gebed is het al wat ek moet heen ek het een instapkaart na die koningshuis gevind aan die voet van die zienskruis ek het een red gebed is dit al wat ek moet heen, want is al wat ek nog heen, ek is oorgevig aan sonder, en te lucht gevind van ek bied die al my wonder, dat genade alles wat ek nog verstaan,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 Is dit al wat ek moet heet? Ek heet de instapkaart na die koningshuis, Gevind aan die voet van die zienskruis, Ek heet de reet gebed, Is dit al wat ek moet heet? Want is al wat ek moet heet? Bama ges... studente geselskap, met hulle keer spra lekker vroelike muziek op hierdie donderigmiddag, en ek hoop hierdie tensies spiel, soos ek geniet, voor dit wistend natuurlijk, Steve Hofmeier met sy redgebed, en ek keir nou, nog so eer, in so twee miniekie, saam met jou, ons kyk nou na, die... jammer, ons kyk na, die voog in die lande, daar word gesê, ploeg hou meer grondvoog as het reen, maar ongelukkig verdampt die grondvoog ook meer wanneer het minder reen. Gedweeders waarski, dat tot 70% voog weens verdamping plaas vind. Ek het volgende op my op my spijskaart, het ek Katie Hopkins, wat na Zuid-Afrika toe gekom het, oor die plaasmoorde wat in die land is. Sy wat bewusmaking in die buitenland gedoen het oor die plaasmoorde en dit is so bietje bloedmessie in Zuid-Afrika gekry. Dit is die Britse teve persoonlijkheid, Katie Hopkins, en sy so ver gaan om te sê, dit is die gevoel van Andy White cleansing. En natuurlijk is daar nie en gauw, op regeringsvlacht nie, en sy is ook bekend daarvoor, dat sy standpunten tegen moslims, emigranten, en het ook vir Donald Trump ondersteun in sy presidentsveldtoog. Sy wil graag met daar 90.000 totervolgelinge, plaasmoord op die wereldkaart geplaas plaas het, en sy het ook vir Julius Malema aangevat, sy hem tome debat gevoel het, oor al die racistise aanmerkings wat hy maak, en sy na haar mening blaas sy rasse hat an, dier Kiel de, Valmer, Kiel de Boer, te syng en baar van die dinge wat hy kwijt raak, maar my lemme word hy graag met haar het neem. En voor die land uit is, wou hulle basis a, of hulle het paspoort gekon is en het amper nie die land uitgekom neem. Ek ook gaan kyk na die plaasmoorde wat soe onrustbare stijg. Volgens tel ESA's statistiek steek 2017 sleg af in vergelyking met situasies diezelfde tyd vir hierdie jaar. Of in 2016. In 2016 is 295 aanvallen en 52 moorde geregistreer terwyl die ooreenstemmende periode in 2017 gestyg het na onderscheidelijk 347 en 65. Die situasie op Zuid-Afrikaanse plaas en landbouwhoewes neem ernstige krisisafmetings aan en het is duidelik dat die SAPD's landelike veiligheidsstrategie nie die verwachte resultate oplever nie, al dis meer in die geldenhuis, TLSA, ZD-Jank-president en ook voorzitter van die eniese veiligheidskomitee. Ek het gaan kyk na, behalwe dat die plaasmoorde al die vrede raak, het ek ook gaan kyk na van die argumente wat rondom die plaasmoorde gegaan het. En daar was ook, dit is natuurlijk die Agri SA, TELI is en die landbouwgemeenskap wat, hylle opinies kwijt geraak het oor hierdie moorde wat plaas vind en as gesê die vraag kan tereggevra word of geweldsmisdaad op plaas en die hoewes werkelijk in die praktijk prioriteitsstatus geniet en of die nodige middele in landelike gebiede beskikbaar gesteld word om die probleem te beveg en of misdaad intelligensie enigszins benut word om anvulle ten wetens gehoor om so plaasbewoners te verhoed, het meer geld nys gevra. Die vrysvormplisseleier in die weeskap Dr. Koor het op sy beerkommerd uitgespreek oor die skiedelke vlag plaas anvulle en die provincie. Daar was paar, ek gaan nie die anvulle wat genoem was wie genoem, ek het dit rest vir lerewek genoem, En natuurlijk raak die plaas moorde elke jaar alhoewreder, alhoewel die tykens ons zachte tykens is, ons ou mense, ons vrouwens en tydens hierdie plaas aanvallen is daar griewelike marteling, die van die mense word gebrand met warm strijkeisters, hulle word in kokene potte water ingegooi in in kokenne badenswater ingegooi, daar was dan gevalle wat babiekies met, um, of in, in kokenne potenwater gegooi is, daar was mense voete wat met elektrische bode dierboor, woord hulle kniekopboor woord afgeslaan, dit is verskrikkelijk hoe hierdie plaasmoorde al hoe vreder in vreder raak. Ek het gaan kyk na die veiligheidsgraad en na dinge wat gedoen kan word om op jou plaas veilig te wees, soos ek nou al reeds een hele paar keer van tevore ook genoem het, ek is al die laaste vier jaar bezig om te praat oor plaasveiligheid en al my programme en ek kan al net wees die plaasveiligheid uit die opsommingsartikels en versla is bepaald het roof, die grootste oorzaak is van anvallen op plaas, en is het Afrika hoe die zwakste en die slegste moord, as, of, as ook roofstatistieke, in die wereld beskik. En die oplossings om hierdie probleme te voorkom, soos ek sê, het ek al hele paar keer die afgelopen vier jaar uitgelig, en ek het vee gaan kyk, want hierdie plaas is wreet en barbaars. En nou is oplossings ek deed oplossings paar weer eens om een mens bedag te maak waar nou jy moet kyk in geval van plaas aanvallen en plaas moorde. En die eerste is dat politieke leiders die wil moet genereer om misdaad te verminner. Daar moet dus duidelijke en herhalde uitspraak wees om alle kerminele te vang en zwaar te straf. Plaasvilligheid word selde angespreek. En in baie gevalle was daar menings gewees dat van die politieke leiers se optrede tijdens hulle vergaderings eindelijk hierdie kriminele elemente aanblaas. Propaganda dat landbouwers of die boere slechts mense is, moet tegengewerk word met feite, advertenties en veldtochte, in alle taal, soos bijvoorbeeld, hoeveel boere gaan na anders huis en vermoor, mense daar tegen boere, wat in die eie huis en vermoor word. Wie gee werk en wie produceer die koos? Die derde en is tevrede werkers, allemaal sal bly wees om meer geld te kry, maar so is bijkans alle werkers, blij dat boere hulle werk geet, en miljoene wat werkloos is. Nochtans moet onnodige werkers, uitgewerkt word, so die aantal probleme verlaag kan word. Bykens alle gevalle, het een spoor waar werkers of buurse werkers, hulp of inlichting aan hierdie kriminele verskaf het. Vooral boere wat nie op plaas woon moet verantwoordig gehou word, as hulle plaas werkers of toeristingshouskrale en laai banke die kriminele gebruik word, om anderse dierde of eind om Toegang dier vreemdes moet ook verbied word om plaasveldigheid te bevorder. Subsidie aan sekreteit In plaas daarvan om meer geld op die politie te vermors, behoort sekreteit beter ondersteun te word. Ook alarmstelsels wat meer effectief op plaas werk moet ontwikkel word. Groot afstand op plaas maak stelsels wat verstede ontwikkel is oneffectief op plaas ook reisafstande en om plaas te kry tijdens nood, skep zwak dienste. Wetgeving wat grond eindhuis ten oortredesbeskerm behoort verbeter te word. Kriminele kan nie boob plaasvilligheid gestel word door sogenaamde mensenrechte nie. Boere moet die plaasheke sluit en een boord op die heke installeer, wat ootreders op eindom verbied. So wat 89% van boere maak die skuldig hierin en wil dan mense aanrand as die op die plaas gevang word. Waarschie die ons, hulle kan nie sonder toestemming jou plaas betreen nie. Ons kyk na voorkoming, omdat die diefstal so hoog is, moet het as die nommer 1 misdaad voorkom word. Hierdie diefstal leid tot frustrasie aanranding en aanmoord of jy net jou sal verdedig of jy aanvallen verstuit, is dit moeilik, kyet wat jy nie op jou sal wil trek nie. Beweeg gereeld, teen laat, middag en saans by rond, om diewe te vang of af te skrik. Al is dit irriterend en vertoond doelloos maak toch maar een saak oor elke diefstal, sodat die ernstigheid van diefstal en statistiek dier swak diens getoond kan word. Werkzaam, duisende boere, werk reedsam om kriminele uit jou eie omgeving te verweider en so diefstal te voorkom. Juist volgende, so moet jou heil as jy skade krij nie, maar roer elke dag onder die vreemdesbeheer plaas of in die beerd. Ons weet, dit is nie plig van die staat om die landse inwoners te beskerm, dit is nie plig om die landse inwoners te beskerm, maar ons weet ook dat dis elke boer nie sy kan bring nie, dit tot nadeel van homself kan wees. Spandeer elke dag 1 uur van jou kostbare om op jou eie veiligheid te concentreer in dit te bevorder en jou einde te beskerm. Net die gedagte help jou te laat concentreer op jou probleem en verbeter jou waksamheid. Ondersien organisaties wat jou en anderse plaasveiligheid op jou hals dra. Dit kan wees van net praat soos politiek, tv en systeen tot praktische sekuriteit verplaasen beloon ou wachter om te stakbegebeen, of dalke teerbeen, terwyl hy sy bes probeer, en lever jou kommentaar, oor wat nou gedoen kan word, om plaasveiligheid te bevorder. As jy daar ook wil praat, oor plaasveiligheid, en wat gedoen kan word, om hierdie dinge te beveilig, kontak my geris, jy kan my op Skype in die handen kry, dis koriepint, slabber, in die 3, so is koriepint slabber 3, of jy kan vir my eposies sier, by, korieby, Netradio is open soupen sito of jy kan op ons webblad gaan loer. Dit is www.netradio is open soupen sito. Gaan kyk daar is 'n hoofie wat staan. Kontak ons. Daar is 'n vormpie wat jy kan voltooi toe. die vormpie, stuur my boodskapie en maak kontak met my sodat jy ook jou ID's en jou waardevolle kennis met almal kan deel. Daar is ook gekyk na die nietste bijvulgingsoorplaatsveiligheid, maar ek gaan ees wie vir ons een liedje speel, voordat ek daarbij kom, kry die glaasie koeldrink daar, skink die kopie thee, ek speel vir ons die Campbell's, sy houda bokkie. Geniet om saam met my. Jy sien my Jy s die een wat my hart gaan kreeg Ik dans met hom Ek daans met haar Weet net pas die songs is aanverklaring Ho da bokkie hoda Hoda Ho da hoda ho da Ho da bokkie ho da Ek no da Ho da bokkie ho da Ho Ek voel van jou maar ek is nogal skaal Toen staan ek nader en ek vrouw jou naam U may my meesie mee aan, say keek vir my, en ze zet wat gaan aan. Hoda oh. Moki Hoda, Hoda Moki Hoda, Hoda Moki Hoda, Hoda Moki Hoda, ek is no doubt. Hoda Moki Hoda, Hoda Moki no doubt. Mark, ek wat hard, dis nou vir my. Sommige ons word die bang geglei. O, oh, huda oh, oh. mokie huda, huda mokie huda, huda mokie huda. Da boki hoda hoda boki hoda etus <laughs> no hoda boki hoda hoda boki hoda etus no van die droogte en die water tekorte in die land, het ek Dion Smit van WSSA vandag op die line. Hallo Dion, vertel ons eens een brief een meer oor WSSA. WSSA is begin door dame Caroline van Saasen die middel einde december wat gehoor het van die droogte in die siekere gebied. En sy het toe beroep gedoen op vakantiegangers om op hulle route net een beetje water saam te pad en by die specifieke plek af te dit is die hele organisatie toe begin het. Wat ons doen is, ons, ons maak water by mekaar wat geskenk word van die publiek en dan zo wil ons vir dit te probeer droogdige thuis te gebieden. Sief me, aarius, is daar op die oomlik die grootste nood? Op die oomlik die grootste nood, op die grootste, die grootste van die klomp op die oomlik is Kroenstad. Maar ons heet ook Jaggersfontein, Koffievontein, Vrijheid, Brandvleid, Louisefontein, Beland Vrijstaat, Lampopo, nou het world en hierde verskaf aan al hierdie areas op die oomblik waters dis korrek ja ons verskaf hierdie water in Die publiek verskaapt die water, ons kree dit maar net op die punte uit. Dit kom van die publiek af. En ek sien in Kroenstad is die nood so die hospitaan is me met operaties kan doen nie, omdat daar nie water is nie, en dat die areas daar so nie drinkwater heet nie. Dit is korrekt, ja, ons het vir oog die boodskap van die hospitaal, so ons voorbeheer nou so groot as moeilijk wat water uit kree. En waarin kan die mense gaan om te help, Dion? Die beste is om op die Facebookblad, en dan al die inlichting sal hulle daar kree, en dan kan hulle al hulle vraag, vraag, vra, en daar sal hulle gehelp word. So hulle kan al die contactnommers en die aflaai punte en al die besonderde daar krijg. Gee vir my weet hier die Facebook-platse naam wat die mense hierin kan gaan. Is Water Shortage South Africa. En daar sal hulle al die inrichting krij waar die aflaai is en waarmee hulle kan help. Jy sê jylle moet het vervoer naar die areas toe. Jylle het sekere groot probleem met die vervoer op die oomlik. Is daar enige mense wat daar kan help met die vervoer? Dat vervoer is vir ons een probleem. Um, wat minste besef is dat die jylle organisatie word bedruif door is van die een wat die water gaan afleid, tot die een wat die water skenk. Alles is vrijwillig, en ons maak staat op die publiek om ons te help. Vervoer op die oomlik is vir ons een groot probleem. Jy ja, goed, so as amal wat wil helf en vervoer, of kan helf en vervoer, sal jy dit waardeer na die verskillende areas toe. En hulle kan seker ook na die Facebookblad toe gaan, om te vraag, waar kan help, en al die inlichting daar krij. All die inlichting is op die Facebookblad, is nie daar, as jy kan hulle net vraag, en een van ons sal hulle wel antwoord aan. En ek wil ook net noem, hierdie is een vrijwillige actie en daar geen wins vir enige iemand betrokken hier nie. Dit is bloot een groep mense wat ander in die nood wil help. Nie waar nie. Dit is echt ja. Wat mense nog doen om te help, Dion? En hoe kan hulle water verskaf? Ek neem aan in 2 liter botels, 5 liter botels, 25 liter kanne en daar die boek en denk. Ek die verskillende aflaadpinte toe neem wat hulle natuurlijk op die Facebookblad sal kry in hulle areas neem. Dit is correct ja, ons val dat die publiek die wat kan hulle persiële beskikbaar stel vir afleipunt, dat die gemeenschap in hulle aarde miskien hulle kan afleipunt en dan ook vandaan af en toe moendlik dit by die, om by, by mekaar punte kan kreef en waar ons twee boete is sit en vervoer na die aarde stel wat het nodig is. So op hierdie daarom is het maar net paar van julle wat op die oomlik probeer om die water in die aarde te kry waar die nood groot is. Dit is recht ja.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 Hier zit ons elke dag is, maar zelfs twee keer dan Ons is in die positie om te kan help Ons kan een verschil maak. Ons wil net samen staan en ons kan het Baie dankie, Thion. Ga nou WSSA, sy Facebookblad. Alle besonderheden is daar. En help asjeblief hierdie mense, waar hulle in hierdie water tekort is. Baie dankie, Thion. En hou asjeblief hierdie handen naar te openen. Al is dit net een 10 rankie of taak een 2 liter waterbottel. Help, het is al ons vraagt.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 Jy is ingeskakel by my program uit die hart van die boer, waar ons is saas oor allerlei dinge vanaf die landbouw, voedselsekerheid recht dier tot die situasie op die oomlik in die land, en ek gaan kyk die netste byvigvoeging oor plaas veiligheid wat vir my baie belangrik is en baie na nie hartlie so as jy wil gesels daar oor kont ek my geris of as jy nie wil gesels daar oor nie stierf my opname of stierf my informatie wat ek kan diergeen om te help om ons boere veilig op hulle plaas te hou en natuurlijk is dit net op die plaas nie dit ook in die dorp op plotte, op klein hoefes waar al hierdie boos ringe kop uitsteek wat alankal eindlik op uitgesteek het. Wetgeving wat grond einaars die reg tot beter beskerming gee, word benodig en ook die verbod van vreemdes of oortredes op jou eindom sal verbeter. Boere word versoek om meer aandag aan die volgende pinte te gee. Uit die klompie pinte uit gaan haal, en die eersien is na laatigheid. Goedkoop items soos sluit jou hekke en plaas ‘n boord op jou hek of hekke om oor teleleiders te verbied, word bloot nagelaat. Die tweede in een stel pikke, grave, pijpe en klippe in en buiten om jou erf op, klippe kan ook in cement geheg word of paai en verspoedings kan herstel word, daarmee krimineer gebruik hierdie items as wapens vir teen jou honde. Die daardien is patrouleer jou plaas en onmiddelke omgeving vir al vanaf half 5 tot 9 uur saans. Een uur wat afgewissel word is die volgende. Dit word beweer as die effectiefste methode, wanneer die we weet, dit is die tyd wanneer boere wil ontspan. Die vier die in is, hou jou dere dag en nacht gesluit. Vergeet van die tyde, toe jy met die oopdeur gaan slaap het, en jy en jou gesin nie veilig was. Hier vier wenke en items kost baie myn geld, en ons amal kan het doen, tot groot veiligheid vir ons en ons geliefdes, en natuurlijk ons eindom. Ongelukkig is die ouwe siekte oorheersend, en dit is, Skelums val net ander aan en nie vir my nie. Hulle stel net ander so goed nie myne nie. En dit is wat ons allemaal denk, ons allemaal denk altyd, dit kan net met ander mense gebeur, wat gebeur net met ander mense, dit kan net met my gebeur nie. En dit is waar ons die fout maak. Ons in dat ek en jy dag die volgende teiken is, van daar die boos doen is. Kom ons luister nog so likkie ek keir, nog soe 30 minuten saam met jou en as ek klaar is met die leekie as die leekie klaar gespeed het gaan ons bykie kyk na erdworms ek het ook in die verlede al gesels oor erdworms gaan loergeris op ons webwerf ek het daar artikels op oor erdworms en wat die voordeel is van erdworms maar kyk graag vandag weer na Dana omdat erdworms so goed is vir die grond en kenners beweer dat erdworms help met jou vog, inhoud in jou grond en dat jy met bol van erdworms in die droogte gebiede succesvol kan boer. Kom ons luister eerst na, eers na een stukje muziek en ek het op die speelkaart, ek ken jou soms, van Steve Hofmeyer, hier kom my. As ek bang vermoorde, wat ek in jou soms, as ek hy, want jou weg is soms so stil, jy my. Turn to me back again to souls to self to king your soul as that love and I cry Hofmeier met ek ken jou soms, a ou, ou triffer van hom. Toe gaan kyk het na erdworms, was daar sikie wat vir my so snaaks was, dit sê virwaande mens, jy het gedoog, jy baie slim, toe jy die ploeg uitgevind het. Ga na die erdworm en kyk hoe hy die wereld omkeer. Nou ja, laat ons gaan kyk na die erdworm. Erdworms is vir baie mense baie grilig, ek weet op ek kol in my lewe, wat glat nie is aan 'n erdworm geraak het nie, maar hy is so geweldig nuttig vir al een boerdery in. As jy by jou venster uitkyk, sien jy labgrond ewers, en hoeveel erdworms denk jy woon in die stikkie grond? Straks miljoene. Daar is al bereken dat daar onder een enkele vierkant aardgrond van 30 cm by 30 cm, dig by 25 erdworms kan wees, en kyk hoe waardevol is hier die erdworms nie, hulle vredele pad, deur die grond, en verreik dit wonderbaarlik met hulle uitscheidings, boon opzorg hulle, met hulle graverij, dat meer lig en water, in die grond inkom, en dat dit selfs ryker gemaak word, wat meer sê, hierdie oonscheinlijke, eenvoudige scheepselkies, is verantwoordelik vir bijna al die vrugbare grond op die aarde. Dit is wonderbaardik. Die skrywer van die artikel sê, baie dankie dus vir alles wat jy vir ons beteken, jou grillrige laawirm. En as mys nou kyk, die ploeg is etelike duisende jare gelede uitgevind en die aarde word daarmee omgekeer voordat daar nou geplant word Dit was een omdoving van die grond, maar ook een omwenteling in die wereldgeschiedenis, die mense bestaan so nooit ooit by die salwees nie. Die eerste plo was baie, baie primitief en het hierdie praxeersels wonder om die boeres gesaardes vir rig. Die grond is losgemaak en belig, so dat sierstof en water kon binnenkom om dier die plante met net te word. Toch roem die mens verniet dat hy die ploeg uitgevind het. In die 19e eeuw het die Britse natuurkundige Charles Darwin, wat die leven, levenslange studie van die erdworm gemaakt het, aangetoond dat hierdie eenvoudige dierkies een soortgelijke funksie as die ploeg ploegverrug. Dit was natuurlijk ook die eindste Darwin wat die evoliesie theorie ontwikkel het of uitgedink het en hy was die erdwormkenner erdworm, van daardie tyd. Met hulle onophoudelike gedove maak hier die erdworms die grond los beligt het, meer nog hulle voeg plantmateriaal by die grond, of dier die blare ondergronds te sleep, wanneer hulle vreet of met uitwerpsels in hulle gate of op die grondoppervlak. So word noodzakelijke gyme weer in omloop geplaas. Die natuur het nogmaals die mens voortgespring. Nou is die vraag, wat is die erdworm eindelik? Erdwurm is die algemene naam vir die grootste lede van Olly Hoshite, wat die verskillende geleerd is, as of klas of een sipklas beskou. In die film Annelida, of terwyl, die gesegmenteerde worms, en tot hierdie film behoor die klasse van die borselwurms, wat hofsakelijk in die see woon, die bloedseiers, wat in die zee, en op die land voorkom, en natuurlijk die erdworms, wat meestal landbewoners is. Van so 6000 erdworms species, kom slechts so wat 120 soorten wyd verspreid op die aarde voor. Hulle lewe, lewe ondergronds en verkies klam hemisreike grond. En die wormbevolkings en die grond kan verstommend hoog wees. Na raamend kan daar tot so 3 miljoen worms of 3 ton in minder as een halve hectare woudgrond lewe. Verstommene inlichting nie. Dit kan piepklein wormpies van meer of minder as een halve millimeter lang wees tot goliate van tot so 3 meter het jy gewete erdworm kan so lang word. In 1937 is die rees met die lengte van 6,7 meter en die deersne van 2 centimeter hier in ons eie land in die destijdse Transvaal gevind en hoewel dit moeilik is om het te bevestig, bly hierdie billie best steeds die langste erdworm op aarde wat van die lengte al ooit aangeteken is. Wonderbaarlik nie ek gaan nie na die bouw van die erdworms vandag kyk nie, ek sta belang in wat hy in die grond doen, en ek gloe dat jy ook wil weet wat hierdie erdworms in die grond doen. Eerstens wil ek net noem, die erdworms is hermafroditis, dit beteken hulle is twee slachtig, met ander woorde, hulle het sowel mannelike as vrouwelike geslachtorgane, toch kan n erdworm nie selfs, die eiers bevrug wat dit voortbring nie, en is ‘n maat vir nodig. Die testes en ‘n opening vorm die manneke orgaan terwyl die ovarie of die eierleiers en ‘n opening van die vrouwlik orgaan uitmaak, daar benevens het hulle sperma waarin die sperma van die maat opgevang word. Na die paring en ‘n ruk na het aken van die eierborms weer hulle eiergang gegaan het, ontstaan daar een slijmband by die saakkie of die ketilum, dit is die eierwurmkruip achteruit uit uit die sluimband, wat meebring dat die eierkies in die sperma in die sluimband beland. Aan die einde van die proces, wint die worm uit die sluimband, glip sluid die sluimband, en vorm een kokon. Niewe wormpies kruip na enkele weke uit die kokon, en na nog een paar weke, kan hulle onderaardse lewe as vol volgroeide eierwurms aanwend, of ander. Dit is rarig waar, interessant is dit nie. En as mys kyk na hierdie erdworms, a bieke meer achtergrond daar, is anders as by insekte, is die ketikel van die erdworm dun en deurdringbaar. Dit laat sierstof door verazemaling en laat kool vry. Maar dit doen weinig, weinig om waterverlies te keer of die dierkiet in die zon te beskerm. Om die rede moet erdworms bedags in klamgrond bly, partij prop die openinge na die gate met gras, stokkies en klippies toe, en daar word slechts nags na koos gesoek wanneer die vochtigheidsgraad hoer is. Er kom selde hield om uit die gate uit, in gedierende droogtes onttrek baie soorte hulle tot in die klam ondergrond. Andersoorte oorleef dier een klein met slim uitgevoerde kompartementkie, onder in die aarde op te krul, soos met alle ander bewoners van die natuur, reeds so op land, in vers water of die see, is die ondergrondse bestaan van die erdwyrum, een voordierende drama, van lewe en dood. Volstrek hulle uit met hulle lang dinsnavels, hengelaars graf hulle uit, om hulle as aas te gebruik, selfs die boer, kom met sy ploeg, eindste hy vir die erdwyrum, met sy omdoel hy, kom na boodset, is sy geswore vijand vir die erdworm. Dit is daarom maar verskrikkelijk nie. Kom ons luister nog so stikkie muziek, gaan geres na ons webverf toe en gaan loor een bykie daar op die blok rond, daar is ook interessante inlichting oor erdworms. Ek het vandag een heel nieuwe kunstenaar sy muziek hy, so voor my, sy is nog nie bekend, Aan meeste van ons nie, sy het nou maar net begin en ek het paar likies gekryf van haar heel eerste CD, haar naam is Thelma Labiskagni en op die draadtafel het ek a likie, ek is net een mensie, kom my. liewes gakhnie ek is net 'n mens splinternuwe kunstenaar splinternuwe liedjie ek hoop jy dit saam met my geniet besoek gerus ons webwerwe by www.nitroll is open sopen of www.fmstereo.co.za, en natuurlijk spiel die radio op die webwerwe en jy kan met enige saafvon, of rekenaar, skotrekenaar, slimfonesaamkeier, doorgeris ook op net radio, is as een webwerf, daar is ook potgooie van vorige programme, en die net gemis het, gaan sluit aan by ons Facebook groepe, en gaan like ons Facebook plaie, noes my al jou vriende familie, om saam met ons te keier, noeile om ons Facebook blad te gaan like, en aan te sluit by ons Facebook groepe, en indien jy wil adverteren by radio, nasional of international, eenmanszaak in of kooperatieve bescheid, kontak ons geris, Op die webblad onder die hoofie kontak ons as daar vormpivitie kan invul en ons sal terugkom na jou toe met die pakket wat jou saak sal pas en indien jou bezigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak my korregeris, ek kan vir jou webwerf bou en jy krijg gratis domein by my levenslank, jy hoef om nie elke jaar te hernie nie en ingesluid in daar die pakket is a 2000 meg harde drijfsbasie of harde skryfsbasie op die server, jy krij 10 e-post as ook een gratis SSL sekuriteitsysteem op jou webwerf, dan kan jy ook een winkelkie opzet en veilige betalings aanvaard die rek op jou webwerf. Kontak my op die webwerf onder die hoof, jy kontak ons voltoe die vormpie, of jy kan vir my e-post stuur by kori, by unicopulticanlab .co.z of kori by net is op. radio.sa.co.z en ek help jou graag om daar die product in die kieberein te bekend te staan. As jy jou woordkens wil bemerk, nationaal en internationaal, as jy reeds gedrukte boeken heet, wat aan jou garage en kartondose is nie wil ons slarak van hulle, kontak my ek laat dit gratis op ons winkelkie en so kan ons jou boeken veel bemerk en ons kan natuurlijk ook jou boeken in e-formaat bemerk ons het binnenkort groot project wat afskop die webadries sal binnenkort opgemaak word aan die publiek, waarop jy daar die woordkens van jou gelijk kan kree om bemerkt te word. Voor meer persoon die kontak my, jy kan my kry, ek gee my postadriese, koryby unikopeltekenle.co.za of koryby netradio.sa.co.za. As jy boeken geproeflees wil hee, of vertaal wil hee as is, ons kan help ons kan jouselfs help om jou boek in audioformaat op een serie te bemerk Cathy doen het gewoonlik en jy kan haar contact op kathy by netradiosa.co.za sy sal jou kwotaasie gee om jou boek op een serie gesny te kry en dis een wonderlijke additionele bemerkings foefie om daar die boeken van jou ook beklikbaar te maak aan mense met um, sig probleem wat ek nie die boek kan lees nie onthoud die radiostasie speel ook op ons Facebook plaie en op die Facebook groepe gaan na die Facebook blad toe, kyk aan die linkerkant van die blad, daar staan radio of luister radio of radio radioplek in klik daar op en daar is leidskamerkie oopmaak, waar jy met ander mense kan gesels, is nog nie baie bekend nie, dis kom ek dit noem, mense weet nie dat jy daar somme op die Facebook blad saam kan keir nie, maar nou weet jy dit, gaan klik daar op, gesels met die persoene wat reeds daar is, en natuurlik kan jy saam met ons keir die reek van die Facebook blad af, lekker makkelijk nie. Ek wil net noem die radio raak nie betrokken by politieke of godsdienstige argumente nie, die artikels in die materiaal gebruik in programme is ook nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasies nie, maar die van die artikel of die berichtskrijver en die radio geberichte nie steers ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda en die programme word aangebied in samenwerking met net radio, SA en FM Stereo Op die spijskart verder vandag het ons om 7 uur boere muziek met Arleen, om 8 uur vat Dr. Tini Eilers oor, met oordenking, skakel geris in, viso biekie, vroelike boere muziek saam met Arleen, en kos vir die seel saam met Dr. Tini Eilers, en natuurlijk vat Fransua om 9 uur oor, met sy muziek raai raai, keir heerlik saam met ons. Ek gaan vandag jou groet, bye bye, dankie vir jou ondersteuning, een liefde avond verder, Ek gesels morgenoogend om 9 hier weer met jou, met die nies om 9. Baie dankie, en sê ek sê, nooi amal, om saam met ons, ons radiofamilie te groei. En aan vir ons, een lekkie speel, een ouwerdag ene kiem. En dit is natuurlik Ludo track, wees lekker vrolijk, vir die van die middag. Krij die man daar langs, of die vrou daar langs jou, en doen sê my paar, lekker, Dans Basista, lievelike aand, tot ziens. Dat de meis gewone goud heng, maar die weilandse kruim was een lelike ding, sy het baie gedink, sy was sat.